الليل جزا سورة بسم الله الرحمن الرحيم مرهمتلي ورحملي الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى And olsun yeryüzünü zülmətə bürüməkdə olan geciyə, And olsun günəşin çıxması ilə aydınlaşan gündüzə, And olsun kişini və qadını yaradana, Sizin can attıqlarınız başqa başqadır. Kim haqqını verir, və Allahdan qorxursa və ən gözəl olanı təsdiq edirsə biz onu ən asan olana nail edəcəyik Kim də xəssisliyə edərək Rəbbinə ehtiyacı olmadığını cüman edirsə və ən gözəl olanı yalan hesab edirsə biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik. və mə yuzni var dövləti ona fayda verməyəcək. in Şübhəsiz ki, doğru yola yönəltmək bizə aiddir. Sözsüz ki, axirət də dünya həyatı da bizimdir. Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum. La yasla illa al-ashqa Ona ancaq ən bədbəx kimsə girər. O kimsə ki, haqqı yalan sayır və ondan üz döndərir. Və səyücənə buhəl Allahdan ən çox qorxan isə o oddan uzaqlaşdırlar. Əlləzi O kimsə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan təmizlənir əməli əədinin dəhumin Nihammetin tucizə əvəzi verilcək neyət üçün onun heşəə minnəti olmaz. İə beti O bunu ancak ən uca Rəbbinin üzünü dilədiyindən edər. O mütləq razı qalacaqdır.